Olyan vékony lett. Súgja nekem, apa. Mindig vékony volt, de most szinte úgy néz ki, mintha... Nem mondja ki, de anya szinte halottnak tűnik. Együtt látogatjuk meg. 2012. februárja van. Olá nem akar többé a brószedbe jönni. Érthető. Eirin csak nagyon ritkán tart velem, és olyankor nagyon sokáig csendben van utána. Anya az idő nagy részében félig nyitott szájjal és üres pillantással fekszik az ágyban, anélkül, hogy megismerne bennünket. A testének szinte nincs is körvonala a paplan alatt. Arra gondolok, hogy ugyanígy fog kinézni, amikor meghal. Csak békésebb lesz. Szomorú gondolat mégis egyre gyakrabban felbukkan a fejemben. A szemem megakad egy fényképen, amelyet korábban sosem láttam. Apa azt mondja, nem őtette a polcra. Olyan, mintha a quick lunch csokoládé reklámja volna, valamikor az ötvenes évek végének egy húsvétján készült a hegyekben. Apa egy pár régi fasílécnek dölve ül, amelyen nagy kötések vannak. A haja sűrű és fekete, a mosolya széles, és büszkén pillant le anyára, aki félig az ölében, félig a hangában fekszik. Anya kötött pulóvert és stretch nadrágot visel, és a kamera felé hunyorog. Narancsot hámoz. Anya keveset teszik, és amikor ébren van, vagy azokkal a számunkra láthatatlan emberekkel veszekszik, akik folyton előzönlik a szobáját, és arcátlan dolgokat mondanak neki, vagy sír. A gondozási központ orvosa azt mondja, hogy igyekeznek olyan gyógyszereket találni neki, amelyektől kevésbé lesz paranoid, de anya nem úgy reagál az orvosságokra, mint mások. Elképzelhető, hogy fizikai fájdalmai is vannak, amelyekről nem tud beszélni. Nem tudhatjuk. A látogatás alatt anya váratlanul azt mondja, hogy sok dolog, amit tett, értéktelen. Úgy érted, hogy értékes volt, nem? Kérdezem. Miért kérdeztem? Határozott kijelentésnek kell lennie. Anya, értékes volt. Kimondom, értékes volt. Anya behunja a szemét. Lehet, hogy néha elcsendesedik és békéssé válik bent. Hogy most is? Gyere ide hozzám, Szezillie, mondta kislánykoromban, amikor annyi mintentől féltem. És amikor nem tudtam megszabadulni az álmoktól, hiába voltam már ébren, ne enged, hogy a buta gondolatok fogva tartsanak. Gyere ide, ide a valóságba, hagyd a félelmeket, gyere ide. Gyere ide, hőmbe, mondta a telefonba, amikor idősebb lettem, amikor az élet nehéz volt, és felhívtam. És én elmentem hőmbe, motorkerékpáron, vonattal vagy autóval. Befordultam a kapun, felhajtottam a vörös kavicsos úton. Nem beszéltem vele sokat a gondjaimról, de oda mentem, ahol ő volt. Készítek neked egy csészete át. Minden rendben lesz. Most már hőmben vagy. Anya most az ágy szélébe kapaszkodik. Nekem már nincs hőnöm, amellyel hívogathatnám. Eladtuk idegeneknek. Eladtuk idegeneknek. Ha azt mondom, gyere ide, nem értené. Kinyitja a szemét, és riadtan néz rám. Az összezavarodott valóság követi őt bármerre is indulnak a gondolatai. Az egyetlen hely, ahová elcsalogathatom, Hogy biztonságban érezze magát, Azok a régi talok. Így aztán oda megyünk. Neked éneklek, kicsin gyermek, Neked éneklem újra és újra Az ezüst és aranyszavakat. Csak neked énekelek, anya. Csak neked énekelek. Anya. A Apára mosolygok, aki azt mondja, egy kissé meglepte, hogy ismeri azt a dalt, amelyet az apósa énekelt a volt feleségének, amikor az még kislány volt. Mindketten tudjuk ezt az altatódalt. A látogatás után az orvos irodájába hivatnak bennünket. Az orvos egy barátságos holland férfi azt mondja, talán érdemes lenne beleegyeznünk, hogy anya ne részesüljön az életét meghosszabbító kezelésben, amelyiben vírusfertőzést kap, szélütést vagy valami hasonlót. Gyere ide, a valóságba! Hogyan tudnám a kezembe venni a piros tollat, amely valami gyógyászati eszközt reklámoz, és aláírni, hogy anya, ne kapjon kezelést, Megtesszük, mert az orvos szerint így a legjobb. Egymásnak is ezt mondogatjuk majd utána az autóban. Ez az egyetlen helyes megoldás. Ismételgetjük. Nem szabad még ezzel is kínoznunk, amikor itt a vég, ahogy a dolgok állnak. De bármi más szívesebben aláírnék most. Bármit az égvilágon. Rémesen lehangoló vég, mondaná anya egy betegségről, amelynek csak egy kimenetele van. Az érónőnek egyértelművé kell tennie a számunkra, hogy van remény, Háborogna. Nem teheti ezt a főszereplőjével. Miféle morál ez? Valóban, miféle morál ez? Milyen öröme van az embernek egy olyan cselekményben, amelyben nem lehet műtétet végrehajtani az utolsó pillanatban? ha a könyv végén nem találnak fel egy gyógyszert. Mi értelme egy olyan végnek, amelyben az anyának nem adatik meg három percnyi világos pillanat, hogy még megoszthassa a jó dolgokat, hogy lefolytathassa a fontos beszélgetést az idősebbik lányával. Hogy elmondhassa azokat a szavakat, amelyekre a lánya azután majd mindig örömmel gondolhat vissza. Leginkább ahhoz volna kedvem, hogy apa a vigyem ezen a sötét februári délutánon, hogy megírhassam azt a véget, amely anyának tetszene. Hiszen korlátlan hatalommal rendelkezem a szavaim fölött. Nem igaz. Nem eszelhetnék ki egy olyan véget, amelynek az elolvasása után anya elégedett mosolyjal csukná be a könyvet. Azután további példányokat vásárolna belőle, és a következő karácsonyon megajándékozná vele a barátait. A könyvvel, amelyben a gondolatai és reflexiói kristálytiszták, a szavai precízek és méltatlankodók, kedvesek, érdekesek, rezignáltak, meggyőzőek, és végül tiszta pillantással rám nézne és ezt mondaná. Gyere ide hozzám, ide, a valóságba.